pel·lina un prell d clos Vesol el seu certa Veso el seu cer Ara va deva devós Ara va de va devés Ara va de barraàs espantaelles Cris d'emoció Cris So en sinistrets Sous en blanc Cor d'espines 13ze de jutges Hola, bona nit, tornem a ser amb vosaltres com cada dilluns en el programa Còctel Contra Informatiu. Avui amb convidats de luxe, en Vial Bernels, bona nit. Bona nit. Amic i eh, gairebé assíduo al programa, és la tercera vegada, em sembla. Sí, tant. En Joan Crosas, em sembla que avui més aviat la gent és, són lletra ferits, però en Joan Crosas també té un blog eh, d'internet que es diu Veus que ens fan absents. Versos. Versos. Versos. Versos. Versos. Veus, sí, jo anava mirant que havies escrit versos que ens fan absents, per tant sospito que és un bloc literari. Sí. literari. 100% literari? Molt bé, i la Marta Crosses, que és actriu, que diu que poeta no, que ja li agradaria, m'has dit? Sí, home, Hola, nit. No, ja m'agradaria ja ser, ser poeta, però no, no, sóc actriu de moment i anem treballant sobre això. Sí. Ja n'anirem parlant, de tota manera quan la gent diu ja m'agradaria vol dir que alguna cosa hi ha, no? <laughs> esperem -ho. Bé, avui començarem com cada programa des de fa uns dies amb notícies del Frankie, no sé si ho coneixeu, el cas d'aquest noi de Terrassa empresonat fa més de 40 dies ja, a qui ara se li ha concedit el règim obert, l'acusen d'haver ultrajat una bandera i d'altres coses per l'estil. En Frankie ja és la segona carta que ens envia, l'hem rebut avui i passo directament a llegir-la i així tenim una mica de de constància de per on passa i llavors ja entrarem amb el, amb el tema literari, si us sembla. Bé, doncs en Franqui diu, hola Roser, gràcies de nou per escriure'm i enviar-me el butlletí escrit del programa de ràdio Coctel Contrainformatiu que feu. Us haig d'agrair també la difusió que feu del meu cas i la meva situació. Agraeix també de part meva a la gent del casal independentista Manel Biusà la realització de les jornades antirepressives, on entre altres casos també es va fer una denúncia del meu empresonament. Per suposat també a tota la gent que hi va participar i la va fer possible. Jo per aquí dins poca cosa, que no sigui la de sempre, rutina, rutina, algun carceller que intenta provocar-me i rutina, rutina i rutina. Quan dic rutina vull dir que ja m'hi estic acostumant, per trist que sigui, a aquest nivell de vida militar i opressiu, recomptes, revisions de cel·les, normes estúpides i arbitràries, etc. I més d'un carceller que es pensa que la presó és seva i que a més vol fer de jutge. En fi, eh, que ja sabíem que no són pas funcionaris sinó mercenaris del capital. Ara estan amb la tonteria del tercer grau. Es pensen que si fan públic que me'l donaran eh, deixarem de mobilitzar-nos. Per començar, jo no m'ho crec i ningú no ho ha de fer fins que no em treguin de la presó, i encara menys de lluitar i denunciar les presons i el seu podrit sistema. A més a més, per molt que surti, continuen havent-hi molts presos i preses polítics pels quals cal seguir lluitant, exigint la llibertat. Eh, bé, gràcies per tot el suport i, i que esteu fent per aquí a zona, Una abraçada i un petó de part meva. Endavant, els i les que lluiteu, no ens faran creure, salut, amor i llibertat, franqui des de la presó de Brians 2, mòdul 6. Ara eh, aquesta carta és del dia 6, no, 8 al 6. Uh -huh. En aquests moments el tercer grau ja és una realitat, eh, però clar, una, això vol dir que ell encara ha d'estar complint condemna d'alguna manera, que pot treballar i tal, però que ha de tornar a la presó a dormir... En fi, que Suposo que la gent continuarà uh -huh. demanant la llibertat total. No? És lamentable, és, no, hi ha, no hi ha proves que ell n'hi hagués fet res, no? A més, no, no, no. Ha. no? No, no, però és que això ja és una cosa tan habitual, que no hi hagi proves i que la gent sigui a la presó i que a més a més no estigui jutjada, en aquest cas sí, en aquest cas és una sentència ferma, uh -huh. però a vegades la gent està a la presó que encara no els han ni jutjat i, i allà estan. Bé, doncs eh, vam decidir que mentre en Franqui fos a la presó aniríem donant notícies seves i així ho fem, i entrem ja amb el tema literari, perquè és això de mitres convidats és tot un luxe per nosaltres. <laughs> em hanviat el que ja ens coneixem, perquè no ens presentes una mica els teus companys i aquestes jornades a Casserres, jornades poètiques. Uh -huh. Mireu, els presento primer el Joan Crosas, que té el, aquest bloc que has dit tu, Versos que em fan absent, és d'aquí Torelló, viu a Torelló, i escriu poesia, i després al seu costat la Marta Parramont que és d'Hostalets de Balanyà, que és actriu, molt bona actriu. Ui. I, i l'Anna Mira el Peix, que no ha pogut venir, però que també actuarà nosaltres. I és un espectacle que es diu Conversos, Converses en clau de poesia, que farem aquest dissabte 21 de juny a les 8 del vespre al monestir de Sant Pere de Cacerres. Uh -huh. I serà un recital de poesia a Manit amb actuació teatral per part de la Marta. Caram, pinta molt bé això. Sí, més el lloc Subal, jo crec. Sí, bueno, el lloc que, que posa... Sí, sí, el lloc és espectacular, sí. això per descomptat. I més, ara que hi ha aigua, encara, Home, encara, encara, deu, més, encara, encara més espectacular, suposo. No? Perquè això està dintre d'un cicle o és... perquè no és només aquest dia? no S'ha fet alguna cosa fet ja? Tres, tres dissabtes, la primera trobada poètica a Sant Pere de Casserres. Això ho coordina el Josep Xeca, de Sant Quirze, de Sant Quirze i ens ho va proposar l'Anna i a mi, i a partir de l'Anna hem anat a parar amb el Joan i després amb la Marta. Molt bé Estem assajant molt, ens estem passant molt bé i espero que vinguem, que vingueu tots, vaja. Sí, a veure, esperem-ho. Uh, dissabte. És dissabte Tot, a les vuit. Aquest dissabte a les 8 del vespre, sí. 21 de juny. Eh. Començament de, de l'estiu, no? no? De fet, és exacte. És el solstici d'estiu, no? Eh. Esperem com una mica de sol, que ja gairebé ens toca, no ara? Sí, em penso dit, eh, que ho han dit, que sí. No, que més que res, perquè també acompanya molt els sí. paisatges i... Si sí, hi ha un bon sol, hi ha un bon dia, i tot això és molt, convida molt a pujar i a, a veure-ho. Molt bé. Doncs a més ara els dies són llargs, a les 8 encara és Exacte. perfectament clar. Això feu a fora o feu a dintre? A fora del monestir o a dintre? Bé, de fer nosaltres quan vam anar primer dia a veure l'espai i tot això, eh, la idea era fer-ho tot a dintre dins només d'un sol espai, però nosaltres vam pensar que, bueno, que ens podíem atrevir a llançar-se a la piscina i a fer una cosa una mica més diferent del, del que podem trobar doncs un recital de poesia eh, convencional o tradicional, en què la gent no doncs, està sentada de forma com comíssima en teatre italiana per entenses, no un, un escenari, uns actors o un, en aquest cas uns poetes que reciten i un públic assentant. Doncs ha tremulat girar una mica tot això, donar-hi unes quantes voltes, no? i llavors utilitzem dos des, dels espais que té Cacerres. La part del claustre, per tant és exterior, bon, no, el públic no, però nosaltres estem a la part exterior de, del claustre, i entrem cap a dintre, i, o sigui, fem una petita presentació al claustre, i entrem cap a dintre, a la part principal, la nau principal, i allà és on fem el, el, el recital, aquest escènic de, de poesia. I la idea és aquesta, no? de que la gent no, no, fem, no ho fem de forma tradicional, ja que no ho fem amb un auditori, com podria mm -hmm. ser el més lògic, ho fem amb un monestir, al monestir de Casserres, i anem a explotar al màxim aquest, es, aquest espai, no? que és diferent, és nou, i el que nosaltres volem fer doncs, igualment, diferent i nou, almenys. Molt bé. Jo Casserres ho havia vist en un estat deplorable i eh, realment ara val la pena anar-hi, val, val, val la pena anar-hi perquè... Uh, en fi, uh, feia vergonya com m hoho tenia eh? S'estavavensrant que'ha mm -hmm. molt ben sí, restaurat. Sí. De, ah, sí, sí. de fet només entres en la part del principalquí hi ha restaurant de les persones que se'n cuiden. i tens les fotografies de l'abans i del després i l'ho dabans ho veus totalment destruït I, sí, sí. i la veritat sap greu que un espai com aquest eh, es tingués de la manera que es tenia. Vi no? mm -hmm. val la pena i jo crec que sinó no de la manera perfecta la restauració, pelmenys, doncs està feta, s'hi pues, pot accedir hi i doncs, se'n pot gaudir d'una forma lúdica i, i bé. Hola Francesc, bona nit. Uh, Acosta't algun Hola. micro perquè avui mm. no haurem de compartir un. Mm. Eh? Ah. Com va això? Hola, bé, bé, Mira, la, rei, sí. la Marta Parramont, que és actriu, en Joan Crosas... Com anem? Escriptor, uh, té un poeta, no? Sí. Que és d'Aquitorelló? Això diuen. <laughs> això diuen i això diu el teu blog, no? i enviar el Bernils, que ja us coneixeu, sí, eh? és la tercera vegada que ve aquí al programa. Estaven parlant d'unes jornades que fan a Casserres i aquest dissabte, tornem a repetir, no? aquest dissabte 21 a les 8 al vespre doncs hi ha un, un espectacle. Poesia no? i teatre. I teatre. Sí, això, o o, o poesia i prou, perquè potser la interpretació que fa la Marx ja és poesia per idea mateixa. Segur, bueno, segur que sí. No, la idea és jugar amb els termes, no? que hi, hi ha escenes poètiques, nosaltres fem poesia escènica, no? canviem els termes, no? si en el teatre podem veure imatges poètiques, doncs aquí és la poesia que es torna escènica. No? Mm -hmm. Les, I la idea és això, és crear imatges i crear sensacions a partir dels poemes doncs, que han escrit el Biel, el Joan i l'Anna, i aquesta és una mica la idea. Això és el que us anava a preguntar, si els poemes eren poemes d'uns altres autors, però els poemes també són nostres. Són nostres, nostres Fan d'intèrpretes i d'escriptors, de, les dues coses alhora, diguem-ne. Uh -huh. Això és de luxar. Eh? Sí, I tant. I tant. I la, idea, la idea és això, un recull de poemes que a més, a més no tracta un sol tema, tractem jo crec, uns quatre temes, més o menys. Quins, Llavors, són? Quins són els temes? Es bueno, pot, he es pot dir, Nosaltres no es hem dir? dividit en uns apartats, però es van llaçant una amb cosa enrere l'altra. El Biel i l'Anna ja vam proposar uns quants textos, dels que vam escollir els que ens semblaven més adequats pel muntatge, i llavors el Joan ha fet la feina més de dramatúrgia, de, de, ell ha escrit expressament per unir els poemes entre el Biel i l'Anna, no? mm -hmm. amb la qual cosa tenim una cosa bastant, bastant ben entramada entre si i que permet també aquest joc doncs, de no només un llegejo, allò, frase punt i no? o si sigui, un poema acabem un i fem, comencem un altre, no? sinó que tots es van enllaçant entre si, no? que l'espectador, el en aquest cas doncs, no té la sensació que està simplement escoltant poesia sinó que està veient un espectacle poètic i, i, i no sap fins a quin punt s'acaba una poesia i comença una altra. Molt bé. Sí, perquè els recitals de poesia trobo que a vegades uh, semblen misses. No? El capellà sí. el Rapsoda, sí. que llegeix sí. una poesia, que és paraula de Déu. Ja sé en estàs pensant. Uh, no, sí, aquí. <laughs> I llavors Oba, el, record... públic, el públic aplaudeix i que... Recordo un Ostres. espectacle de poesia que es va fer al Sirvianum. Eh? Ah, d'acord, sí. sí? Que no ens va agradar gaire, no? no es, es pot, dir, es pot no? dir perfectament. Es pot dir perquè, tampoc, que si ens hagués agradat també ho hauríem dit, no? Era ah. un espectacle sobre Vinyoli, a més a més a, a mi Vinyoli m'agrada especialment, però va ser una cosa bastant... Era una missa bastant, no sé, supurífera, és la paraula. <laughs> ah. La gent de la cultura, jo que ha substituït una migueta la gent de la del monaclasíastic a vegades, no? És possible. És I possible. I aquí intentem trancar una migueta, no? de fet aquesta era la idea, de fet quan m'ho va proposar ells dos, Albert i li van proposant al Joan i el Joan, hem treballat ja conjuntament amb altres projectes i m'ho va proposant a mi, no? Com parleu de l'Anna És l'Anna Miralt. El, mira el Peix. Sí, ah. la, la tercera poeta doncs una mica va venir d'aquí la idea no? que vaig dir que bueno, està bé dic, però dic a mi no m'agrada vull trencar amb l'esquema que tots tenim no? i que, que el públic quan vagi no esperi allò ai el sona de no, no, la poesia pum, acabem una i tal", sinó trencar amb tot això perquè la poesia és molt més que tot això no? Són, quan tu llegeixes una poesia es mouen sentiments, es mouen coses no? uh -huh. i moltes vegades quan les llegeix en un auditor i en aquest plan que diu el biel de missa no se sent res, estàs escoltant inclús si pots te'ls connectes i penses en el que menjaràs per sopar i la idea és que això no passi, no? La idea és que el públic senti emocions, visqui coses, no? perquè la poesia és, és tot això. No? Jo crec que hem de trencar amb aquest esquema i que molta gent pensa la poesia és avorrida. O la poesia és avorrida potser perquè la tenim encasillada, en, a, ficada en aquests clitxers i en aquest punt de, de missa, per dir-ho d'una manera. No? Uh -huh. I no, la poesia és molt més que això i, i la gent ha de saber que existeix i que es pot fer. No? Més també les altres dos eh, dies que s'ha fet poesia, doncs, té un toc al primer era musical i tal, i el segon era més una tertúlia de poetes. Ja el nostre doncs, també era, bueno, tres poetes joves que de, jo crec que s'ha de mostrar gent jove que té ganes d'experimentar, de provar i anem a provar. I mm -hmm. bo... exacta, i si no proves, no, ho saps? Per tant, i qui millor que nosaltres amb... i que el xec ens ha donat a més a més aquesta oportunitat de fer-ho, que s'ha sí. d'agrair la veritat. I sí. Això. Un jo estic pensant en això del Sirviano sí. aquell recital sobre Vinyoli mm -hmm. que devia fallar alguna cosa el Sirvianum, perquè no sempre passa que s'assembla a una missa un recital de poesia estic pensant en el Rafael Alberti ja he vist fotografies de l'Alberti fent un recital a les trinxeres de la república als anys 30 i les cares que es veuen allà és de gent que està experimentant això que tu deies ara que s'està emocionant, mm -hmm. que té uns sentiments i, i els hi fan sortir amb la poesia mm -hmm. i l'Alberti en aquell recital que jo recordo la fotografia era, era un home sol mm -hmm. vull dir que devia fallar alguna cosa al sirviano una part de, de l'estil aquest de missa jo no crec que fos culpa del sirviano mm -hmm. perquè l'espectacle ens Estava preparat, perquè això també es veia, però... Era... Poc sentit, potser, no? Sí, no sé, no, a, mi, a mi no em va remoure sentiments, i en canvi el Vinyoli és, és un poeta molt potent, sí. molt, potent molt oblidat. Massa vegada, massa. Eh? Molt oblidat, perquè es priu, doncs, em no sap qui és... Vinyoli va morir si fa no fa... La, la, la mateixa època que les, es va morir en Vinyoli i l'Espriu a continuació o al revés, però mm -hmm. o sí sigui que es van morir tots dos al mateix any, amb poca, poca diferència, de l'Espriu se'n va parlar moltíssim i en Vinyoli com que era una mica borratxo, doncs no, res mm -hmm. vull dir que potser no era políticament correcte no? tampoc ja interessava fins a un cert punt no? mm -hmm. bueno, jo ah. ho dic així però és que em no, sembla que era una és... mica així eh? mm -hmm. i tant que era així. I més, ara ha sortit una, una edició en butxaca de l'obra completa del Vinyoli. Ah, sí. En edicions 62, uh -huh. econòmica. Ah, doncs està molt bé, això. Val la pena recuperar-lo. Molt bé, eh, ens fareu un tastet d'aquests si poemes? O, no o què? O en primícia, sí. per Radio Ona? Mira, nosaltres havíem seleccionat de, de tots els poemes aquests que hem llegit un tros que bueno, veiem una mica aquest pupurri que fem d'intervencions col·lectives entre tots, no? Jo llegiré els trossos que alguns dels que dic jo i sobretot un, al principi, un tros de l'Ana Mirall Pejà, ja que no ella no pot fer-ho, uh -huh. la substitueixo jo, d'acord? Molt bé. Escric perquè puguis trobar-te en aquestes paraules que m'alberguen i ara som mirall de tu. La complicitat és un miracle, senzill i laic. O no? Diré una taula superpoblada de llibres i papers. Diràs. Diré un llum que l'enfoca i l'estufa francesa. Diré que ella està dormint. Diràs. Diré que jo intento escriure poesia i no em surt. I et silencia. Diré neures d'abans i d'ara. Diré uns ulls cansats, un silenci aixordador. Diràs. Diré un full quadriculat que es deixa guixar alegrement. Diràs. Diré molts projectes que no seran realitzats. Diràs. Diràs, entre imatges, el que sentis de a atreveu en por. Quin és el color? Quin és el color? Voldria sempre tenir un poema per escriure en el viatge. Aquí el primer tastet, que esperem que hagi agradat molt, i això cridi molt l'atenció i pugi a tothom a Casserres dissabte. Escriure en el viatge. Sí, aquest és una mica la, la frase, la emotiva de, de l'espectacle. Voldria sempre tenir un poema per escriure en el viatge. Uh -huh. perquè és una mica la frase que ens unien a tots que és això, un poema que puguem anar escrivint al llarg d'un viatge que fem que comencem aquí a Cacerres i que espero que em llegim molts més Una mica també que tu demanaves eh, cada blog que, que s'identificava una mica el que presentem és que és un poeta i que és el que porta, ens porta a escriure no? perquè tothom es pugui identificar una mica en això no? I, i un repte que ens havíem plantejat és ser conscients que s'han poesia perquè la gent que està allà gaudint l'espectacle no sigui conscient que s'han fet poesia. No? I, bueno, i, I arran d'aquí s'acaba doncs, l'espectacle fent una reflexió. No? O sigui, per què, per què <ríe> amb els nostres tres eh, ens serveix la poesia? No? Mm -hmm. sí. Molt bé. Mm -hmm. I quan acabi la vostra lectura la gent tindrà oportunitat de dir què pensa No ho havienem pensat, però, però la poden tenir i tant. No el o si sigui, principi era un espectacle que durarà aproximadament uns 30 minuts. és curtet, no? però intens. I no s'havia previst que hi hagués una tertulia després, però jo penso que tots estem oberts a que si després la gent mm -hmm. s'anima, volem fer una mica de col·loc i parlar una mica sobre el tipus de, de poemes que hem fet al muntatge, què s'opina sobre la, la poesia i tot això, aprofitant que els mateixos autors són els intèrprets, ho tenim tot allà, no? mm -hmm. oberts i encantats de la vida que es pugui fer. Endavant. Mm -hmm. I tant, i tant. I només faltaria. Com més coses, millor en aquest aspecte, és més... De fet, el que, el que es reivindica amb aquestes eh, tres sessions poètiques a Casserres i que nosaltres volem potenciar més és el fet de la poesia. No? És un gènere moltes vegades oblidat, que es té com això com una cosa pesada, que com a molt és per llegir-la a casa tranquil·lament, i jo penso que se'n poden fer en verdaders espectacles, i inclús dramatúrgiques teatrals, a través de poesies, es poden fer perfectament. No? Si vas, de conèixer, sí. si vas a si vas una mica enrere res. en el temps, la poesia va néixer al carrer de fet, Clar, eh? La sí, poesia oral s'ha sí. perdut una en, mica. Poble poble, no? I... Els juglars sí. anaven sí. exacte, però en canvi tu seguint querrès. Però tu mires ara la la, la la cartellera de de tu vols anar a veure un de Barcelona, per exemple, diques que és la capital, no, això, i vols anar a veure un recital de poesia o una posada en escènica poètica això i no trobes realment res. No trobes realment res. Oh, o en tot cas trobes molt poca cosa. Ho fan no? un cop l'any, que llavors sí. ho fan intensivament i simultàniament, no aquelles, sí. aquelles setmanes uh -huh. poètiques que fan a Barcelona. No? Però, bueno, però es fa com una mica també, tinc la sensació moltes vegades que quan es fa alguna de poesia, una sensació personalment i de forma subjectiva, dic, no? Com que quan es fa alguna de poesia és per complir. Ostres, s'ha de fer alguna de poesia també perquè és un gen no perquè realment doncs, eh, hi hagin directors o hi hagin, eh, intèrprets o, o que vulguin potenciar un poeta, vulguin portar-lo a llum i vulguin fer això, no? Trencar els tòpics de la poesia uh -huh. i reivindicar que, ostres, que és un gènere important, que se sent molt i, i, que, i que no és allò... que tenen molta vegades també el concepte de que no s'entén, que és complexa, que ostra un restal de poesia matabalerà i no l'entendré. No, no, no, no, la poesia s'entén perfectament si està ben recitada, no hi ha problema, jo penso. Eh, no sé què volies dir, Joan. No, simplement un apunt, que moltes vegades eh, els majors poetes no saben recitar els seus poemes. No? I, no, això passa sovint. Eh? I per tant, eh, hem treballat molt en aquest sentit i, i la Marta ha tingut un paper molt important, no? És a dir, a, a ser capaços de transmetre bé no, perquè, no perquè són coses diferents. O sigui una cosa és ser poeta i escriure-ho escriure i l'altra és cosa... ser un rapsoda. Exacte, hi ha exacte. poetes que no són rapsodes, per això, per és això. una cosa que s'aprèn, com totes. No? No, I una mica també la reflexió que de, de, de, de l'Ossirvianum eh, o que deies de Rafael Alberti, no? que potser eh, ja tens com un don no, no, a ser més orador i en canvi no, en l'espectacle de l'Ossirvianum no hi era, no? però potser la gent també tenia manca en aquesta direcció. Mm -hmm. Aquest últim vers que tens aquí, que diu voldria sempre tenir un poema per escriure en el viatge. Si el tinguessis que partir amb dos, en lloc d'una sola línia, fer-ne dues, a on el partiries? <ríe> voldria sempre tenir un poema... Ja, ja comencem Com? amb les preguntes difícils, eh? Jo sort que Voldria sempre un poema <ríe> per escriure en el viatge, no? Sí. Llavors, és un poema que no està escrit, sí. No? però vosaltem sempre. És segur que el tens sempre. Sí. Ara no ten uh, aquesta, doncs. aquesta poesia és de l'Ana. Mm, no, no està ella, aquí. Ella ens hauria d'explicar. No mira el, el text. Per què d'aquesta poesia? Bueno. Però hi maràmolo. De fet és la frase que n'hem repetint, eh? Sí, sempre. és a, és a de l'obra, volíem una frase, una poem, una, una cosa molt senzilleta, però que ens de servís una mica de, de, com de pauta de repetició i com com això, no? com l'emotif de l'espectacle, i vam agafar aquesta perquè ens va semblar doncs, això identificatiu, no? i entenc el que vols dir, com una cosa que no tenim, sempre la tenim, al fons. No? Sí. I potser doncs també ens significa una mica això. Una, una mica que també representa això, no? el nostre camí com a poetes. No? Tenim poemes però sempre et queden coses per escriure. I una mica és el camí, és el viatge. I per això també serveix com l'emotif el, no? el, no? el mateix. Mm -hmm. Molt bé, doncs no sé què més ens volíeu explicar. És uh, que vengueu. Sí, home. Us eh, si, convertirem. Si podem, a veure, ens ho apuntem, ens ho apuntem. Sí, no? la, la, ens la meta era... Digues, digues, perdona, perdona, ens convertireu no. a què? Ja ho veureu. En persones ja ho que senten. Ah, val, val, val. <laughs> en, en, en aficionats a la poesia. Uh -huh. En gent que té ganes d'escoltar recitals de poesia i de viure-la. En això uh -huh. es convertireu, com a mínim com un miting, sin més. Mol bé. No, és... digues, digues perdona-me. I gorebol pantada ple. Sí. Que no es va ni al campanar gairebé. Mm -hmm. Està bé, està bé. Ara ja deu passar del 70%, no? Sí. Algú va resar ben resat, eh? Sí. Sí. va resar a veure si plou i caramputo. Deu funcionar. De, deu ser alguna d'aquestes àvies que ho fan cada dia que no tu, no paren, eh? <ríe> Perquè ara no hi ha manera d'aur el sol. Sí, sí, sí la veritat. O sigui, fa quan van pujar a veure l'espai allà a Cerres, uh -huh. fa un mes i algo, tampoc tant, un mes i mig potser com a molt i es, i es veia tot. O sí, sigui, van, van veure tot, el campanar tota la part i tot. I en canvi ara la sorpresa que vam anar dissabte passar, ai, passat, ai, dimeu menja vam anar a fer l'assaig sàch general allà i vam veure que això que només es veia la punteta, la punteta, vull dir que Ha fet feina en pocs dies. Sí, sí. I a més a més ha deixat una mica el descobert no només la punteta del campanar, sinó la ineptitud dels polítics a l'hora de gestionar... Eh, bueno, això no és cap novetat, per desgràcia. A l'hora de gestionar la crisi de l'aigua, la guerra de l'aigua. Nosaltres ja ah. en diem directament la guerra de l'aigua. I bueno, com que ara ja ho tenim més o menys solucionat, doncs apaguem veles i això, no? però el problema pot continuar més endavant i continua i, i les coses així. No? Sí, sí. Però un cop el destí els ha anat a favor perquè s'haurien hagut de mullar el cul, mai millor dit. Sí, però no sé si els ha anat exactament a favor, eh? perquè em sembla que tenien molt coll avall que farien el transvesament i algú ja hi tenia... Interessos. I tant, ja, algú ja sucava pa abans d'hora. No? Sí, I llavors això, no sé si però ha agradat... també ha ha sigut una disputa política no? de, de partits, mentre que d'aquesta manera no? ha quedat una mica més disalt. Sí, però han quedat retratats, eh? Dius que el destí els ha anat a favor? Bé, el destí els ha anat a favor. El ploure diem-ne, no han hagut de prendre la, la decisió exactament de què feien. No suposo que si no hagués plogut, era obvi que la decisió s'havia de prendre i s'havia de fer alguna cosa al respecte. Quin, quin paper juga el destí en aquestes poesies vostres? Ostres, el destí en les nostres poesies... Eh? Digue-ho, digue-ho digue digue digue tu, contesta per mi, per Perquè, favor. Per, si, si no hagués sortit d'aquesta prioritat, per la meva part, no hauria descrit el que he escrit. I segona, no hauria conegut en Viau i l'Anna. Per tant, con conèixer companys de viatge sempre és d'agrair i veure que no està sol. No? Molt bé, i ara us coneixem nosaltres i a través de la ràdio, doncs, vés no. a saber, pot arribar lluny, això. Aquesta és una resposta, però una altra és la que estaves somiant tu. Tu estaves somiant... <laughs> Tu rumiant sí. en el contingut de la poesia. Jo, jo pensava més dintre en el contingut del, del, del destí d'això. No? Marta, et deixarem l'oportunitat de rumiar una mica més perquè farem, farem, farem una petita pausa musical i tornarem amb, amb aquest i altres temes. Fins ara. .4. A la muntanyeta no hi neve ni plou i a la terra plana tot el vent s'ho mou i s'ahir és premsa. Aquesta nit, tu i jo pescarem la lluna. Ràdio Ona, 107.4. Sí, sí. Més enllà de la innocència... ...còctel contrainformatiu. Ara sí, hem tingut un petit lapsus, no s'ha sentit, però nosaltres el sabem. Dèiem que la Marta eh, li hem dit Marta Crosses i és Marta Parramont, i el Joan és el Joan Crosses i el Biel és el Biel Bernils i l'Èric és l'Èric Herrera perquè s'ha incorporat ara al programa. L'Èric és un vell conegut fa anys i panys. Eh? Bona nit a tothom. Bona nit. Bona. Uh, aquesta música que sonava és teva? És meva i compartida amb altres companys. Sí, és d'un grup que es diu el Velda i el conjunt de Badoc, del conegut eh, acordeonista Carles Velda, ex ex-mesclat, ex-una mica de tot. I sí, ens dediquem a fer versions, a reivindicar eh, les cançons catalanes de tota la vida uh -huh. i versionar-les fetes pel nostre sadàs, o sigui, una mica així amb, amb reggae, escà o una mica així de festa. Què preteneu amb aquesta música? Bé, bueno, sempre nosaltres fem una mica de política, no?, <ríe> sempre que podem. Eh, pretenem reivindicar que la gent pugui anar de ball escoltant música d'aquest país. Perquè, clar, aquí portem moltes dècades ballant a les festes majons, eh, música, amb tots els respectes, però que és com una mica carrinclona i, i forània, no?, que ja està bé la música forània, jo escolto ja tot el dia a casa, vull dir que no, <ríe> americà, però... A lloc de passar-ho bé, sembla que trebui faltar, falta una mica la música pròpia, no? d'aquest país. Llavors nosaltres la fem més, la fem divertida, en ritmes diferents i per reivindicar una mica els nostres. Vull dir, nosaltres fem Pau riba um, la trinca el Raimon Llach uh, i grups moderns, eh? dir, dels pets, el que sigui. Tenim una trucada, deixem sí, un parèntesi no. obert i n'havíem obert un altre encara perquè la Marta ens havia de respondre una pregunta. Però ara tenim la Montse a l'altra banda del telèfon. Montse, bona nit. Hola, bona nit, què tal? Em sembla que ens volies tornar a parlar de l'aigua, avui. Ai, sí, que fa... Sí, eh? sí, fa un parell de programes que no ho fèiem. Sí, sí, sí. <coughs> doncs va, va d'aigua una altra vegada, digues. Que no plou. No, calla, que no. Digues, digues. No, mira, eh, sobre el diari que estan llegint avui, és que hi ha tres notícies que copen el diari. Una d'elles és la inauguració de l'expo de Saragossa. Ah. que és l'exposició universal i de l'aigua. Sí, sí. l'aigua. I en sembla que ens la volen fer passar per sostenible, no? Sí. Sostenible, ecològica i no sé què més. Sí, de tot. I en aquí, bueno, en el diari aquest d'aquí en comenta molt i comenta d'entrada la gent que hi ha anat, que són 140 pavellons i que només el dia que van obrir hi van anar 80.453 persones. A, a 30 euros amb 80 cèntims per persona <laughs> Conteu, eh? Déu n'hi do suposo que és una quantitat respectable no i en el pavelló espanyol el menú de 50 euros uh -huh. ah, carai Ostres, és de també és sostenible això eh? s'havia de fer cua i, i reservar perquè sempre estava ple aquests dos dies uh -huh. Devi, devia ser el dia de la gent VIP <laughs> no, no sé no sé Potser sí, això és el que diu el diari. Després hi ha un parell de coses que m'han cridat l'atenció sobre, sobre l'aigua. No? Diu que en un, dels, en un dels pavellons hi ha l'aigua, eh, com diu, el de les aigües extremes. Diu, on el visitant pot experimentar les sensacions d'un veritable tsunami. A la mateixa porta d'accés, l'organització proveix els assistents d'un impermeable que ja avisa que de què va la cosa. A mi em sona Porta Aventura, això. Ah, exacte. Allà també et donen un impermeable, no? Em sembla, ah. per segons quines atraccions. Bueno, te'l venen. Bueno, evidentment te'l venen, esclar. Aquí Però sí si... no donen... És que no em sembla seriós, no ho sé. No, diu, es tracta d'una sala de cinema amb seients hidràulics i una pantalla gegant que projecta imatges dramatitzades d'un huracà, un cicló i un tsunami. Veus que bé i l'espectador nota perfectament el moviment, la pluja i la força del vent en les seves pròpies carns. Igualment, com en moltes atraccions de fira, els visitants els protegeix amb una barra de ferro. Com a moltes atraccions de Fira, ara sí que ho han dit. Eh? Ah, I jo vaig llegir, eh, però segurament m'equivocaré, eh, que hi havia com uns 3.000 litres d'aigua en una peixera, no? Sí. Una peixera gegant, i després hi ha una... Això ho vaig veure, unes cascades gegants que, que, que surten sí. del, de la teulada dels edificis. Sí. Tot Quan això és per fer-nos entendre que no hem de aigua. Exacte, diu que un dels pavellons, eh, diu que és de l'ús racional de l'aigua que es feia al País Asiàtic fa dos cents anys. La projecció acaba amb la pantalla davantera obrint com un gran taló de teatre per aparèixer al darrere una gran cascada d'aigua real. Se surt del pavelló a través de les quitxades i el núvol de plogint de la cascada. I el visitant és rebut amb una refrescant ruixada d'aigua de roses i de jesamí a càrrec d'una hostesa de pare de dalt a la baix i vestida de negre. Veus que bé. Eh, que és maco? No, però que a mi em una presa de pèl, eh? perquè és, és allò de dir, a veure, ens, això tot això què volen? Què volen? Bueno, que és un negoci ja ho entenc, que s'assembla a un part temàtic també ho entenc, però que a sobre ens vulguin ensenyar alguna cosa, doncs no sé ben bé què ens ensenyen. No ho sé, no ho sé. No sé què podran ensenyar aquí, perquè clar, jo no hi he estat, m'he de refiar del que diuen les notícies i del que llegeixo els diaris, no? Bé, doncs... Així, així com ho pinten em sembla pues, això, com un portaventura. Uh -huh. mm. Veus, en canvi, nosaltres, Montse, estàvem parlant d'una cosa completament diferent i és que aquest dissabte sí. hi haurà unes jornades poètiques a Sant Pere de Casserres, mm -hmm. que no sé si ho coneixes. No. Ui. Ui. Ui. Ui, és un pecat, eh, no conèixer Sant Pere de Cacerres. I doncs sí, no. he molt pecadora. Doncs, fa ja mil saps. anys que és allà. Eh? Exacte, bé. fa mil anys i encara no hi sí, ja has anat, imagina, Montse. Me... És que ja no tinc aquesta data no fotem. Ah, val, ah per cert, hauríem de felicitar la Roser al seu aniversari. Quina és, Roser? Bona, que estic parlant. Ah, val, val. Tampoc faig mil anys, eh, ah, no sé. Molt bé, molt bé, ets la primera que hi has pensat, eh, l'avançada. Sí, sí. Adéu-s. Molt bé, molt bé, gràcies, Montse. <ríe> doncs, parlant d'un altre tema. <ríe> parlant d'un altre tema, eh, doncs vin a Sant Pere de Casserres aquest dissabte, perquè eh, Sant Pere de Cacerres és com una mica de penínsul a sobre del Pantà de Sau. Ah. T'ho explico més o menys. Hi ha un monestir romànic eh, molt maco, ara està restaurat, mm. i hi haurà unes jornades poètiques amb l'en Biel, la Marta i en Joan, que estan aquí amb nosaltres. Mm, Ves-t'ho rumiant perquè I pot valer la pena. Això? Aquest mm. dissabte? El 20. Ah, el 21, el primer dia d'estiu. Lissabte 21 a les 8 del vespre. El primer dia d'estiu. Exacte, solstícia. Sí. Molt bé. I a més, a més tenim l'Èric Carrera que ens ha portat música i en fi, que estem divertits. <laughs> doncs bueno, mirarem de posar remei a aquest pecat que tinc. A veure, a veure. Mm. Doncs apa. Vinga. Gràcies, vale. maca. Adéu. Bona nit. Adeu. La pregunta del destí en la poesia aquesta que es farà a Cacerres. Jo pensava que ja tothom se n'hauria oblidat i m'escaquejava descaradament de la, de la resposta. Bé, he pensat, i, i una possible resposta, perquè n'hi haurien moltes, és que és això, no? si el Bial abans deia, microtancat, jo no crec en el destí, no? Llavors, pels, pels que creguin en el destí, potser el, el destí d'això és entendre-ho des del complex de la, de la poesia i del recull que hem seleccionat, és entendre, o pretendre, pretendre entendre, a què, què és la poesia o què significa per aquests tres poetes la poesia, una mica. No? I la posada en escena pretén també això, no? el que significa per ells posar-ho en escena. Veurem si els resultats són els esperats, no? però de moment la idea és aquesta. Molt mm -hmm. Bé, la dono per contestada. Sí, sí. Eh, he, passat, he passat la pregunta, ja, doncs vinga. Vale, vale. I ara, per l'Èric, aquesta plataforma pel dret a decidir, mm. aquest cap de setmana ha tingut una fita, no? una fita política. S'ha fet una sí. reunió, i no pas poc nombrosa. Mm -hmm. eh, què, què ha passat en aquesta reunió? Ahí, a la ciutat de Girona, es va fer l'Assemblea Nacional de la plataforma Dret Decidir, pel que no sàpiga molt qui és aquesta plataforma, bueno, és, és la que ha protagonitzat les dues grans mas manifestacions massives a, a Barcelona pel Dret a Decidir, per les infraestructures, eh, i és una plataforma no, que no depèn de cap partit polític, evidentment és una plataforma d'entitats doncs, que plega... Doncs, a, entre gent individual i moltes entitats eh, unes 700 del país més o menys. Aquest diumenge es va fer l'assemblea eh, nacional i es va acordar doncs una nova junta després d'uns 3 mesos de paràlisi per a una sèrie de problemes com sempre en aquest país de lideratges i de problemes personals eh, es va acabar amb, amb algun petit incident perquè una sèrie de gent que va abandonar la sala d'una manera bastant esparpèntica i infantil, fins i tot, cridant. A Girona? Sí, sí, és una cosa molt felini. I, però l'assemblea... A, a mi em recordava més aviat Esquerra. També. Però, però Esquerra, correcte, però Esquerra no... Diguéssim que el, el, a una hora concreta no va marxar ningú dient és es que te fem tard a casa amb la família. I a Girona ja, ja, ja sí. I això és el, el diguéssim, més perpèntic del tema. Eh, van marxar, però bé... Eh, l'assemblea va continuar perquè hi havia gent, i s'ha votat la nova junta, i vinga, endavant. Vull dir, a, a, encara els nous problemes que vindran al país, el del TC, o sigui el Tribunal Constitucional, el, a veure què passa amb el, amb el sistema econòmic, bueno, no, ah, no, el TC, amb el, llavors amb el sistema econòmic, eh, que són els dos grans temes una mica així nacionals que ens poden acabar de, de punxar, no, com a catalans. Mm -hmm moltes Bé, coses. Jo et recordo aviam si, si estic ben fixat et recordo assentat en una taula amb el Jordi Pujol pot ser a Vic demanant la llibertat d'uns presos ostres, ostres avui <ríe> ens hem trobat, m'has parlat dels Montzai un grup que bueno oh, però tothom, que té la la seva, tothom té la seva història jo vaig estar amb la Teresa Botelles i crec que amb la germana d'en Pep que ara no me'n recordo com es diu i crec que amb la Rosa Iborra. Jo amb la Rosa Iborra, sí. ostres, sí, sí, una dona que tinguin al costat. Llavors estava ben fixat jo. I sí, sí, tomània... ens vam reunir amb el, amb el Pujol, mm. jo, però jo era molt jovenet, eh? no sé què feia allà, de fet, Vull dir, no, el representant de la GIR, no sé. No sé. El, el cas era que... Demanà la llibertat del Pep Mostei. El cas era que demanàvem la llibertat del Pep Mostei, sí. i un dia que vam anar a la presó el Pep moster ens va dir... Uh, estàvem en campanya electoral jo no recordo si era, si era no, clar, municipals no devien ser si viu havia el Pujol uh, devien ser autonòmiques sí. no? que en diuen Regionals. Sí. Uh, i bueno, deixem-ho així i el Pem Mostens va dir quan el vam a veure a la presó ens va dir aneu a veure veure'm el Pujol si ve clar. per dir, si que aneu-lo a veure i, vam, I ho vam fer. Eh? Van, vam trucar amb el cap de no sé què, de protocol de, de Convergència, sí, no i li vam dir volem veure en Pujol. I ens va dir, sí, sí. ui, no, què dieu, ja està tot, tot, tot, tot eh, pautat i no té pas temps. I tal. I li vam dir, bueno, hi serem, a davant de l'hotel Ciutat de Vic. És veritat, Nosaltres sí, sí. hi serem. I es devia pensar que seríem 300. <laughs> I ens va rebre. Perquè ens esperaven ens esperaven els Mossos, ens esperaven els Convergents, sí, sí, ens esperava sí, sí, sí. tothom, i el primer que ens van dir és que sí, que ens rebria. I nosaltres érem quatre. Sí, sí. Això, el Pujol, <laughs> això el Pujol és una cosa eh, que diu molt d'ell, d'altres no, eh? però d'aquesta sí, i que no han repetit els, els, els, els presidents que hem tingut després, no? i que jo crec que un president hauria tenir. Que és aquesta, aquesta improvisació i aquest acostament a aquí sigui, no? Véren uns a veure per, per un tema que per ells ens devien pensar que era terrorisme, evidentment, a no? Terra Lliure, eh, i, el, i ens rep, no? I quan bueno, acaba, acaba, acaba. No, bueno, vull dir que aquesta familiaritat que sempre ha tingut el Pujol, i jo sabeu que no soc fan del Pujol, només faltaria, però aquesta familiaritat que ha tingut amb el poble, ostres, a vegades eh, es troba faltant amb certs polítics, eh? això, això és cert. Uh -huh. A em va sorprendre que ens... Que ens... Jo penso que, que responi a un càlcul molt deliberat. També pot ser, sí. sí. Perquè en aquell moment doncs, ja la campanya estava molt avançada i ja es veia venir que hi havia d'haver una solució política i ja la, ja la tenien decidida la solució política. Vull dir, ens va rebre perquè li convenia, crec. Eh? A part d'aquesta petita distància, Uh, a mi Pujol em va caure més als peus encara que, bueno, ja, que mai és una altra cosa. perquè és una persona que no et mira mai els ulls sí, home, clar, és es va veritat. passar tota l'estona mirant el sostre mirant la paret i tenies ganes Poses de dir escolta sí. que, que, que no sóc un robot que no m'ho no, cego no, no? pots, sí. pots mirar tranquil·lament no? però no, vaja sí, sí, no, clar, es pot interpretar de diferents maneres tu, no, no, no, tu eres el jovenet de la colla sí? Uh, no volia ara d'anar a favor de... Però, però sempre que és una cosa que he parlat amb molta gent i que sí, que contacte de seguida amb la, amb la població, a vegades se l'ha tingut no? però bueno, segurament és veritat que les nocions estaven avançades amb el tema del pel. sí. Però, també era una, també és una arma política el fet de, jo crec del Pujol, seu, com el, el seu gran, eh, qui com molis dir això, del fet dapropar propar-se la gent. Això ja no? ho volia dir, dir. O sigui, què he dit, tot som. Bueno, em seu com els, la seva arma, no? Al fet... dit una altra paraula. Quitch. Aquí, bueno, voleu potser no, la, Quits? No, Quits? no, potser no és la més no, adequada no, és, aquí, aquí no veure, ara. <ríe> no, no, em refereixo a això. En el fet ha sigut com la seva arma política el fet d'apropar-se'n a la gent, no? resta de polítics estan distants distància, amb, amb la gent, doncs jo al contrari. Uh, si haig d'anar a trepitjar un camp de patates, doncs el trepitjo, sí, no? Això, I gràcies a això jo crec que també uh, ha aconseguit o va aconseguir estar tants anys de la política, entre altres coses, evidentment, no? Però en aquest cas és això, vull dir que fins a un cert punt rebreus no sé si era un interès uh, per ell o o, o, o, o, o, o que, o sigui, que defensaves una mica fet aquest, ai que és accessible, que ben bé sí. i no sé fins a quin punt tot plegat és un interès personal que ja li convenia vendre mm. aquesta imatge perquè ha sigut la seva arma de, de, oh, de venda no? De fer l'altra cosa que ha fet per això que és el, el trist del cas és que ha aconseguit enxaiar la població catalana enxaiar sí. vol dir aporregar mm -hmm. eh, i clar, això sí que no no sé si perdonar-li-ho però, però clar, ha aconseguit adormir i feia crítica a una, una població. I ostres, això, això és el problema per mi. Eh? Uh -huh. Allò de, de no? uh -huh. la bassa d'oli, no? Que la sociobergència <coughs> vol aconseguir novament. Uh -huh. Digues, digues. Durant l'època del Pujol, un programa com Polònia no l'haurien permès? No sé. No sé què dir-te, eh? En aquest cas, els socialistes, mm, com a, diguéssim socialistes, uh -huh. és que jo no soc socialista, eh? dir, jo tiro més cap als pensaments llibertaris, però som més intervencionistes que uns que es declaren com es de dretes, però sí que hi ha molta gent que es declara, es declara liberal. que són menys intervencionistes, eh? almenys els sistemes ideològics són així. Jo no sé què dir-te amb els socialistes, que són els que volen realment controlar i que controlen tot. Eh? Uh -huh de fet a l'època Pujol hi havia molts periodistes socialistes a TV3 n'hi ha hagut sempre cosa que ara no, no hi ha periodistes que no siguin socialistes mm. no, sé. no es va fer el programa no, no. es va permetre s'ha fet, fet ara, fet ara. Però, anys perdoneu, hi havia el, el Personals Humanes eh? ostres, bastant potent eh? i els van amenaçar de tancar-lo no? el van tancar doncs, imagina't la Casa Reial, eh? No, Ara anava a dir, sembla que era per un esqueig que van fer relacionat amb el rei sí. que el van batar, <laughs> van batar el Miquimoto O per la Infanta no? La Infanta Aquella ah, imatge de la Infanta plorant ah, sí. sí. sí. I el Pujol va haver de demanar que... disculpes a la Casa Reial Sembla real. que era la Infanta Que sé que va haver de demanar disculpes i van... Que també és ben trist això eh? Que s'hagi de demanar disculpes És propi d'un per... regionalista per... com el Pujol no? sí, sí. abaixar el cap i demanar disculpes Sí, sí, però ai, no sé, per tot plegat és uh, és trist. Pròpia dels catalans. Home <ríe> n'hi de tot, de catalans. Sí, sí, també. però clar, sí, jo estic molt desenganyat ja. No. Oh. I el que et queda, ara et dirà el, francès, i el sí, que Francesc, no, <ríe> sí. i el que et queda, sí, sí. Que et queda per desenganyar-te. No, que jo estic d'acord amb el que dius tu, que és trist, i tant. Sí. sí. Això és la monarquia. Mhm. Uh -huh però ara la gent que fa un ultratge a la bandera va parar a la presó, la, presó. la gent que crema una bandera espanyola va parar a l'audiència, vol dir que tampoc és que haguem millorat gaire. No, no, no. Jo crec que anem enrere, fins i tot. Però bueno. Hem començat llegint una carta del Franqui ah, des, des de la presó, que és la segona que ens envia ja, molt bé. explicant una mica. Aquesta setmana passada... Una notícia a nivell internacional era que el rei del Nepal l'havien fet aplicar, ha tingut que marxar del Palau i tard o haurà de marxar del país i d'una un, monarquia han fet una república. I és una noteta, una noteta molt petita en el diari Un País, petitíssima, no fos cas que algú pensi que això no només és possible a l'Àsia, no? sinó també a Europa. Aquí tenim un exemple de com es fa el joc al sistema per part d'un diari com El País. Clar, mentre les coses vagin així, després s'han de demanar disculpes. Clar. Clar, es diu el que és bo, no el que, no el que hi ha, no la realitat. Clar. Sí, sí. És així. Una altra notícia que vam comentar la setmana passada i que també ha fet molta polseguera és aquesta història d'Er Berlin, aquesta, mm -hmm. aquesta carta contra el català mm -hmm. que va escriure... El el director general, i que, que bé, que s'ha contestat moltíssim, hi ha hagut campanyes per internet, sobretot, i sembla que han fet marxa enrere, eh? Sí, Perquè sí. Perquè tinc aquí una notícia de l'avui que diu «Air pactarà mesures per potenciar el català». És clar que després acabes llegint la lletra petita i el capdavall diu eh, que el Sr. Álvaro Middelmann que, que és el director d'Air Berlin a Espanya i Portugal, s'ha doncs, eh, reunit amb la gent del govern balear i ha admès que algun dia, entre cometes, algun dia s'utilitzarà el català als avions d'Air Berlin, tot i que ha preferit no donar cap data concreta, ja que ha considerat complex i difícil establir un calendari. Ben. Mm -hmm. Penquem el tema i no ens mullem. Vol dir que just... jo em, em sembla que cal entendre que... El català la reconaran, intentaran que no se'n parli i, punt, i ja Una està. Una solució fàcil, amagar el cap sota l'ala. Mm. A cada vegada partem un llençol. No sé si us adoneu. Eh? <ríe> Què vols dir? Sí, sí. Bueno, aquest país eh, cada, fa un pas endavant, com diu la lletra alt i tot, i dos enrere. <ríe> um, jo tinc la sensació que és el primer cop a la història que hi ha més independentistes en aquest país. Però, o sigui, però no tenim, eh, diguéssim, dirigents polítics que ens portin. O sigui, és paradoxal, no? Als anys 30 jo crec que hi havia uns dirigents molt ferms i molt potents, però la idea independentista no estava molt clara encara. O sigui, totes les guerres que hem patit aquest país no han sigut separatistes, han sigut de defensa de les constitucions, etc etc. Però, eh, realment, com a, com a independentistes, ara és el moment que n'hi ha més i en canvi no tenim els dirigents polítics per portar nos oh, que No sé si necessitem de dirigents, el que necessitem és que la gent del poble avanci, la gent treballadora. Dius que hi molt bons dirigents als anys 30, segurament, si els comparem amb els d'ara, però la guerra es va perdre. Eh? Sí, sí, va perdre. Em sembla que estem entrant en un tema llarguíssim oh. i, i en canvi ens queden just 4 minuts de programa llavors el nostre tècnic en David, aquí agraïm sempre la seva feina, David Ciballos ens, ens diu que volies posar un, una si, cançó no? però si no cal, no, bueno, sí, com cal, dir, cal sí, eh, sí que cal, sí, sí. sí, cal. posem-la i llavors entrem a dins a, és una versió de a parlar. Vull dir, és una versió del Dr Calipso, que jo també havia sigut músic d'aquest grup i mira, uh, l'hem versionat un, un, un clàssic ja també català que és aquesta nit i després vosaltres direu fins a quin punt és poètic això del doctor Calypso eh? no sé si direm tantes coses eh, en 4 minuts però ho podem intentar Que la vida t'ensenya encara que tu no l'entens aquest, tonit, o què és, tonit, qual nit. Perquè és tonit, què és, tonit, qual sabor nit. Bueno, doncs, aquesta és la cançó. Sí, sí. aquesta nit. És no, però... un tema clàssic del Doctor Calipso, eh? Sona sona bé, sona molt diferent. Sí, sona, sona, sona potent. Farragosos, no, però. però... Sí. Mm. Molt bé. I el grau de poesia? Ja, ah, no. biel. El Mica biel. fa cara de tinc ganes de no dormir. la poesia no? està, jo que està mica tot arreu. Tocam Tot no sí. està arreu. Clar. No està en Bueno, i, i què és poesia i què no és, no? Qui som nosaltres per dir que això no és poesia, no? Una mica. Vull dir, mentre es faci sentir alguna cosa, sigui viu i s'expressi, pot ser poesia. Eh, recordem, queden dos minuts de programa, recordem que aquest dissabte, 21 de juny, eh, a les 8 del vespre, al monestir de Sant Pere de Cacerres, doncs hi haurà una jornada poètica que es diuC versus, kun guió versus, eh, Converses en clau de poesia, càrrec dels joves poetes, Biel Bernils, Joan Croses, Anna Mirlpeix i l'actriu l'actriu poeta Marta Ramon. <ríe> <L 'actriu, ecriu. ríe> doncs ho deixarem aquí i fins dilluns que ve amb aquests temes ens vindreu a explicar com ha anat, suposo? No? Sieu sí.s sí. doncs va I altres. Salut. Gràcies. Bona nit. bona nit. Gràcies. Bona nit.